Треба було холодець поставити варити. Через три дні повернетесь, сам умліє. Розливати по тарілках можна. А за автобус треба платити чи за дарма провезуть. Федір притягнув однокінного воза, на якому лежала Дарка з дітьми. Віз стоїть під двором, упершись голоблями у ворота. Діти тлумляться в саду за хатою, де Наталка розклала вогонь під синковими ночвами. «Помийте їх, мамо, помийте, і викиньте одяг. Хоч у дрантя закутайте, але викиньте», – сказала Наталка. «Так новеньке ж усе, славне. Тепер багато що втратить вартість, все». Крім життя і совісті Пішла Наталка Була аж біля кладовища А тоді повернулась Чомусь зайшла до хати Довго дивилась на Григорієву фотокартку І побігла таки Побігла Розпитавши дорогу на сусіднє село Де може трапиться машина на Івангород Родичка там у неї Навідається і повернеться Чого ж прощалася, наче ось ось заплаче? Може, така тонко сльози і сердечна, дуже рвалася туди, до родички. Просила, щоб не хвилювалися, якщо заночує. Федір поривався на велосипеді підвести, відмовилася. Дарка не прокидається. Федір зніс її з воза на руках, поклав на диван у веранді. Тримтитюся, здригається і марить. «Степане, поможи сміття винести!» «Не спи, Лідусю, не спи! Я тобі багато морозива куплю!» «Вхопися за корінь, за корінь тримайся! Хоч зубами, але за корінь!» «Лягай під колесо, бо поїде!» «Та відійдіть, відійдіть, бо радіація!» «Хай відіспиться!» Хай вийде з неї переляк і несвіцька втома. Встане і не пам'ятатиме, що з нею коїлося. Не разу же таке було, я знаю. Добре, що дітей уберегла і привела до хати. Вийде з неї дурна радіація, і Дарка встане. Федір трощить пеньки. Федір, як собака, сам знає, чим лікуватися. Роботою. Чим важче, тим швидше одужає. Уже половину купи перемолов. Молот у руках гарячий. Зараз полегше, Федоре, рубай, рубай. Це тобі зараз треба. Тобі, бодро, у нас повин хлів. Я, Миколу, ходитиму до розпроклятого реактора, як до твоєї могили. У день поминання мертвих понесу туди цукерок і крашанок, і схилю коліна, і припаду чолом. Поговорю з тобою. А ти, Грицю, як покинеш ще цюю, як і на талку зведеш, вискобу твої кучері от побачиш. Висмикаю і голомозом ходитимеш. Здається мені, що вона утяж від тебе зайшла. Приховує, але, бачила, піднуджує її. Підбігла Ліда, жалібно заскімлила. Мабусю, я хочу покататися на дядькові Федорові, так як на мамі. Хай він запряжеться у воза, я буду поганяти. Хлопці не хочуть зі мною гратися, кажуть я телевізійна. Радіоактивна, поправляє Тарасик. Роман повільно кількома хворобливими спробами приходив до тями. Саме уявлялося, що Раїса лейтенантша пришиває йому єфрейторські відзнаки, а вишикувана посеред плацу застава не дихає, чекаючи його романових розпоряджень. Розжалуваний за приниження гідності рядового солдата лейтенант стоїть на лівому фланзі, жде романової команди, щоби притмом її виконати. Яка розкіш, яка повнота свободи – Скільки любові в очах Раїси. І раптом якась піщана яма, покинутий піщаний кар'єр. Похмільна розчарованість і апатія, скажений голод. Місяць, як вилизана сковорода, на якій смажилося щось паморочливо, смачне і вже з'їдено кимось. Де він? В азійській пустелі? Чи на іншій планеті? Чому розбіглася застава? Темна ночь, тільки пулі. Чого не співає Раїса? Співати? Всій заставі підспівувати. Нарешті прочумався. Від собачої гавкотні десь високо над головою в небі. Гавкіт собацюг і голод. І нудотний сморід смітника. Нашчокотнув дві горошини одразу. По одній вистачило б надовше. Не встиг додивитись на себе збоку в ролі лейтенантового начальника. Темна ніч, тільки пулі свистять, І собаки гавкають, наче їх на облаву вигнали. І сморід каламутить голову. Олеся віддалася йому чи... Також намарилося? Та ні. Щось наче було. Одмагалася. Взяв чи не взяв? А, ніде не подінеться. Треба стежити, щоб не завагітніла. Тоді не відчепишся. Стара Людмила затягне зашмарх і прощай воля. Роман встав, заточуючись, як після темного перепою. Гуло у скронях, репалася голова. Шукав каменя, щоб пожбурнути в собак, але всюди був пісок, кущики кропиви, що пекли руки. Блискотів під місяцем нікель мотоцикла, і Роман кинувся до нього, як до живої істоти, що здатна його порятувати. Поставив уяву на колеса, сіпав ногою стартер, і мотор таки завівся наповнивши улоговину сухим металевим тріском і сизим димом. Свобода! Вітер і пил з-під коліс ще б горошину під язик. І попоїсти щось. Він осідлав мотоцикла газону і відчув, як заднє колесо осідає у пісок, заривається в нього. Зліз і відпускаючи муфту щеплення, вискакує з пастки.